Пригадую, там був також відкритий лист на 10 за який її ледве не заарештували вдруге. Врятували народження дитини, обмежилися депортацією за кордон. Так само, як це зробили з Григоренком та професором Турчиним. Іван Іванович вирішив за всяку ціну дошарпатися, аби я назвав, від кого отримав цей документ. Я відповів доволі просто. Прийшов поштою. То був неприхований глузь. І полковник Нечепаренко дуже добре знав, що робила радянська пошта з такими листами. Їх акуратно передавали до КДБ. Йому було ясно, що я знаю, якщо не автора, то принаймні людину, котра цей злочинний документ мені вручила. Знаю, але ховаю злочинця. В той же час він не міг звинуватити мене в свідомо неправдивому свідченні. Довелося визнати тотальну перлюстрацію листування. І через те Іван Іванович кликотів від люті. «Не розказуйте мені дитячих казочок», – сичав він крізь зуби. «Ви що, не вірите, що такий лист міг прийти поштою?» Нечопоренко наливався кров'ю, але мовчав. І тут я пересвідчився, що слідці КДБ мають у своєму арсеналі не лише білозубі посмішки. В той день мене повернули в камеру раніше, ніж звичайно. Дорогою я зрадів завалюсь на нари, мої болі трохи вгомоняться. Але то були передчасні радості». Камері я застав таку картину. Нижня шибка вибита, майже впритул до вікна, то рухтів заведений воронок. Газ із вихлопної труби, якщо не цілком, то наполовину потрапляв до нашої напівпідвальної камери. у півкамерник заліз на верхні нари, але й там задихався від ядучого газу. Я також дуже швидко почав задихатися. Скинувши тіровика, я заходився гупати ним у двері. Коли нарешті відкрилася кормушка, почав вимагати начальника тюрми. Хвилин через двадцять до камери увійшов його заступник, майор Бурлаченко. Я вже мав нагоду перетвічитися, що це була людина нещира, підступна, але чекати на ангелів не випадало. «За яким правом ви перетворили нашу камеру на душогубку?» – доволі різко запитав я. Бурлаченко наблизився до вікна, втягнув носом повітря. «Ну що ви, яка душогубка? Тут у нас гараж, поставили машину на ремонт. Тільки й того». «А шибку хто вибив?» Це ж зроблено навмисно. Ні в якому разі, просто необачність. Я накажу від'їхати, а шибку вставлю. Невдовжі трохтіння мотора увірвалося, але ще довго нас душив газ. Заснули на верхніх нарах, там дихалося трохи легше, але назавтра все повторилося. Я зрозумів, що це була витівка слідчого і оголосив йому «Даруйте Іван Івановичу, але надалі я відмовляюся брати участь у слідстві». Він нахилив голову, білява чуприна впала на лоба. За тієї чуприни, ніби жита, він зиркав на мене сірими очима. «Так, ви ж непримхлива людина. Навіщо вам це?» «Ну, ось я вам ставлю запитання. Які у вас є докази, що вашу групу не можна кваліфікувати як антирадянську організацію?» «Я записав це запитання до протоколу. Відповідайте». «Ага, ви мовчите. Що ж, так і запишемо. Відповідати відмовився. А мовчання, як відомо, знак згоди. Так чи ні? Ви вирішили перетворити камеру на душу губку і хочете, аби я був толерантним. Чи не забагато?» «Стривайте, що це ви таке кажете?» «Повірте, я зроду не переступав порогу в'язниці. Не знаю навіть, як виглядає ваша камера. Поясніть, у чому справа». «Я пояснив». Він хмикнув в'їдливо. «Хм». А до чого тут я? Напишіть заяву до Міністерства внутрішніх справ. Це не порядок, звичайно, але ми в їхні порядки не маємо права втручатися, так само, як вони в наші. З тиждень мене тоїли вихлопними газами. Співкамерника кудись забрали. Він потім пояснював мені, що круто полаєвся з Бурлаченком і за це потрапив до карцера, але я йому не повірив, просто він був їхньою людиною. Зрештою, Іван Іванович зрозумів, що мене легше вбити, ніж змусити щось робити проти моєї волі. Воронок від вікна забрали, шибку вставили, але я ще кілька днів не відповідав на запитання слідчого. Якось Іван Іванович почав зі мною задушевну розмову. «Зрозумійте, Миколу Даниловичу, я знаю, ви вважаєте нас циніками, але це далеко не так. Ми глибоко переконані. Те, що ми сьогодні робимо, зрозуміють і гідно оцінять прийдешні покоління». «Совість у нас 300. Я іронічно посміхався, бо знав, не про мене й двох десятиліть, як тоталітарна система впаде. Нікому і нічого я не зумів довести, лише зазнав глум. Отже, мені не лишалося нічого іншого, як мовчки чекати, чекати і працювати. Але розбач, слідчий прискіпливо допитує мене про дві праці – енергію прогресу і економічні монологи.